Руки мої були вільні, тільки зап'ястки, намучені мотузкою, свербіли, наче скусані комарами. «Тише, це я!» – тепло видихнула гуля, нахилившись над моїм обличчям. «Зачекай!» – я розітну мотузку на ногах. Її голова відплила від мого обличчя, а я лежав нерухомо на спині і чекав, коли вона знову затулить наді мною небо. «Усе!» – прошепотіла вона, сівшись поруч на підстилку. «А вони?» – запитав я також пошепки. «Я їх зв'язала. Тоді чому ми говоримо пошепки?» «Бо ніч. Вони, може, ще спати захочуть». Я кивнув. Спробував піднятися на ліктях, але гуля зупинила мене. «Ще рано!» – прошепотіла вона. «Давай полежимо до світанку. Я теж хочу спати». Зранку ми вручну напоївали чаєм, зв'язаний галією Петра. Вони мали невельми гарний вигляд. перебитий сон, ясна річ, нікому на користь не йде. «Це вам безкарно не минеться», – сказав Петро, тяжко зітхнувши. Потім замовк. І мовчав довго, з півгодини. «Послухайте, – поцікавився я, – ви ж давно за нами стежили. Я бачив ваші сліди кілька разів по тому, як висадився на берег». Чому ж ви тільки тепер зважилися? Які сліди? Щиро здивувався Петро. Не маємо нічого до роботи, хіба за вами не ж прийти. Ми тут тебе чекали. І самого. Без цієї казашки. У неї, до речі, ім'я є. Гуля, сказав я суворо. Вона моя дружина. На втомленому обличчі Галі я раптом прочитав подив. Вона подивилася на гулю якось по-іншому, наче відкрила для себе щось раніше непомічене. Петро теж скосив оком на гулю, але його вусате обличчя лишилося похмурим. «Люльку мені дай», – попросив він. Я знайшов його люльку, потім під його зв'язаним керівництвом натовкій її тютюном сунув йому під ніс і дав прикурити. «Ну то що робитимемо? запитав він якось приречено. Видихнувши тютюновий дим «Не знаю», – зізнався я «Я з вами зустрічатися не збирався Розв'язувати вас небезпечно Ви нас зв'яжете, а це ми вже проходили Почекаємо, може щось на думку спаде Може, лишимо вас тут, а самі підемо далі Ти що, з глузду з'їхав? Петро блиснув очима Як це, нас тут заставляти? Розв'яжи, бо гірше буде» «Ну от», – я розвів руками, радіючи тому, що зап'ястки відпочили від мотузки. У самому цьому жесті в його можливості я відчув свободу, яка повернулася до мене. «Ось бачите, ви мені вже погрожуєте. А що буде потім, коли я розв'яжу вас?» – запитав я небезігідності. «Ну то що робити, Мимо?» – запитав він якось приречено, видихнувши тютюновий дим. «Не знаю»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 «Може, ви нам хоч ноги розв'яжете, і тоді всі вкупі рушимо далі?» Звернулася вона до мене. Я знизав плечима. «Треба поміркувати. Спочатку з'ясуємо, в кого які цілі. Можу почати з себе. У принципі, я хотів знайти те, що закопав Тарас Григорович, привезти це в Київ, щоб якби це висловити, отримати від рідної України славу та гроші, або тільки славу. Ну, а у вас, шановні, яка мета?» «Мета в нас схожа, проте нам від рідної держави ані грошей, ані слави не потрібно», – заговорив Петро. «Головне, щоб все належне Україні повернулося до неї, особливо такі святі речі. Ну ось, цілі в нас однакові, залишається тільки здійснити переговори щодо досягнення цих цілей». Я очікувально подивився Петру в очі. І якщо домовимося, можемо далі рушати вперед. «Тільки як ви дізналися, що я сюди збираюся?» «Наш приятель, капітан СБУ, нам про тебе все виповів». «А ви що? З СБУ дружите?» – здивувався я. «Кругом є порядні люди», – відповів Петро і відвернувся. Я поглянув на Гулю. Вона думала про щось своє. Потім перевів погляд на Галю. Вона теж опустила очі і про щось міркувала. І вигляд її мені здався поетично сумним, тоді як обличчя моєї казахської дружини вирізнялося з і серйозністю. «Розв'яжіть мені руки!» – раптом сказала Галя. «Я вам кашу зварю, у мене крупає. І Петру треба їсти, бо в нього виразка. Що в нього?» – перепитав я. «Язва, по-вашому!» – пояснила Галя. «Я повернувся до гулі, ми перезернулися. Я сама зварю!» Сказала Гуля суворим голосом. «Де крупа?» Галя кивнула на сумку біля багаття. Сонце починало припікати. Я теж зголоднів, і думка про кашу відірвала мене від високих міжнаціональних матерій. Потім ми годували з ложечки Галю і Петра, а далі зручно всілися і поїли самі. Заперели чаю, і знову кожен працював на два роти встигаючи і сам відсорбнути, і піднести піали до вуст полонених. Гуля дістала сирні кульки та пригостила ними Петра і Галю. Трошки розморені їжею і сонцем, ми втратили відчуття ранкової бадьорості, і, певно, ладні були заснути. Але тут Гуля рішуче звелася на ноги. Розправила на собі яскраво-салатну сорочку сукню. «Треба йти», – сказала вона. На обличчях полонених читалася втома. То що, розв'язати їм ноги? запитав ягулю. Вона замислилась. У тиші б чувся мені ледве помітний шепотливий рух піску, голос пустелі. Я озирнувся на кромку піску, який сухим морем лизав кам'яний берег гір. Жодного руху видно не було, але я вже знав, що повільний плин піску, як і повітря, невидимий і невідчутний. — Послухай, — одолинув голос Петра. — Може, добалакаємось, бодай якось? — Ну так, щоб у купі. — Але щоб без усіляких там москальських коників. Я озирнувся. Важко зітхнув. Мені здалося дивним, що не я йому ставлю умови, за яких він буде розв'язаний, а він мені. «Ну то як?» – запитав він, перечекавши хвилину. «Знаєте що?» – знову зітхнувши, відповів я. «Домовимося так. Я вас розв'язую, але за умови, що не тільки ніяких москальських коників не буде, але й ніяких хохляцьких».